Cinco minutiños que nos pasan xa das cinco e media da tarde e como cada martes, cada 15 días, un martes sí, un martes non, temos o prazer de ter aquí nos nosos estudos algún membro ou algún colaborador da agrupación do Xogo Popular e Tradicional. Hoxe temos aquí nos nosos estudos a Javier Iglesias, ele é profesor do Ciclo de Madeira do Instituto de Melide e tamén colaborador Con esta agrupación do xogo popular e tradicional Javier, moi boa tarde Moi boas tardes a todos Javier, eh, normalmente falábamos Sin ser en directo, falamos dun xogo En concreto, pero hoxe, O programa de hoxe, a sección de hoxe Ten unha particularidade, cale? Bueno, pois pues, eh, Xa que este é a terceira vez que vimos aquí a, a falar dos xogos, eu vou seguir Ca miña, miña teima de falar eh, eh, De unha forma diferente Deixo de falar do facer un estudio moi exhaustivo de certos xogos aos outros compañeros e eu vou a falar pois, de, neste cacho desta tarde doxe de pois, os, os xogos que facíamos nas tarefas de, do traballo que había na, bueno, pois, na, nas, nas aldeas, como me tocou a min de vivir, non? Había que traballar e no medio do traballo pois, xogábamos, non? entonces facíamos unhos xogos para, eh, no medio do traballo, descansar, pasalo ben ou non aburrirnos, non? Cando estábamos con nosos pais. entonces pois, pues, bueno, eh, vou facer así un pequeninho repaso de, de certos xogos que, que se facían relacionados con certas tarefas de, do traballo no rural, non? Como era a sega do trigo, como era cando se recollían os nabos a recolleita dos nabos, perdón, que non no é cobera unha unha data da recollida dos nabos, os nabos ibanse a recoller para darlle as vacas ou, ou que fora, non entonces entón, entón eh, pois recolles un carro, unha carreta, ou que fora de, de nabos para, para darlle os, as vacas. Eh, a recolleita da, da poma ou a folla, como se dicía na, na, na zona onde a mí me tocou de, de, de facelo, non a colleita da erba, eh, cando íbamos a recoller castañas, eh etcétera etcétera. Entonces por vou falar un pouquiño destas de, de, de destos traballos, non? Entonces, por exemplo, cando eu recordo, eh tuve unha grande sorte de, de vivir tamén a a sega do trigo na, na casa na casa de meus avós, de meus pais, eh, Nunha aldea de, do concello de Santiso, eh, como que se chama Portocelo, Niño daia pois inda botaban o, o trigo. E claro, no bran había que ir a segar o trigo, a facer os mollos, as medas e mallar, lóxicamente, non? Entón, eh, cos que éramos rapaces pequenos, pois íbamos a, a acompañando a nosos pais para facer algúnas tarefas que nos encomendaban e, mentras tanto, pois xogábamos, non? normalmente o traballo que facíamos cando canddííamos con eles pois eu recordo que meu pai cortaba cortaba o trigo segba o trigo, trigo mia naia ataba bueno, as mulleres ataban os, os mollos e, e os rapaces como a min o que nos tocaba era de, de amontonar os mollos non <coughs> entonces eu recorddome que cando se pois, tomaba un pequeno descanso e e se comía a merenda ou era pola maña o almorzo, pois, pues, mentras tanto, por pues, non xogábamos. E eu recordome sempre que me que me ofixo o meu pai que era que collía un cacho dunha dunha canela de, de, de trigo e donde as canelas pues, teñen uns nudiños, non? E cortaba, e co fouciño, facía un corte cerca donde está ese ese nudo da, da canela do trigo e depois metía na boca e soplaba E facía, pois, eso, como unha palleta cunha cana do trigo. E eu recordo, a primeira vez que me fixo o so meu pai que me quedei pois, atontado, dicindo, pero como? Como pode ser que unha unha palleta este tipo e que sonen non? entonces pois, eh, a raíz de eu fun aprendendo aí, ca, eh, pois, cun cuchillo, cunha navalla, pois, íbamos facendo eh, este xao. E, e que facíamos? Pois, bueno, facíamos unha palleta, facíamos outra, outra, e cada unha, claro, tiña un, un, un sonido diferente. E o xogo era eso, como como dixen das anteriores veces, non? O propio xogo era facer un xogo, non? Neste caso, a palleta. Eu, de feito, in, a día moitas veces que andou paseando con o meu rapaz, e hai unha destas ervas trigueiras eh, bueno, a beira da, dun acero do donde vayamos paseando o collo cólle e tamén se bexo eh, aquela cara bexe na cara del a cara a cara que poñía eu cando me facía a palleta esta meu pai non entonces eh, é para decir que cal era o xogo pois pues o xogo era ese escollero unha, unha palla facer a tua palleta e unha vez que a tiñas por veña a soplar e a, a tocar non. Uh -huh e era pois, a forma de, de, de que ese traballo de da os mollos e tal, pois que fora un poquiño máis divertido, un poquiño máis ameno, eh? E volvo a repetir, xa o disen aquí todas as outras veces, eh, que, que indo outro día falaba con compañeiro no instituto E falábamos o tema non, de, de, de navalla, da navalla, o famoso tema, que xa o comento por terceira vez. Que a mí me regalaron unha navalla de pequeno e non era arma branca, era unha navalla, era unha un tensilio para pa facer todos estes xogos. Era a mí ferramenta máis preciada. Claro, pero estamos falando de cantos anos, máis ou menos, Javier. Bueno, pois pues, eh, pode facer vinte eh, tantos anos para atrás. Claro, bueno, eh, non vamos a, a desvelar aquí a idade sí, de nadie, no, bueno, pero no, años, no, pero digo. De claro, eh, non eras non eras pequeno, non de decir dezanos Eu, eu creo que me que me regalaron meu, non sei se fora o meu avó ou meu pai, que me regalaron a navalla, eu debería ter por aí pois 9 anos, si, sí, non entre 9, 9 anos, dez anos. E era pero, común que os rapaces de Saída de Tibran navallas? Si, sí, para para jogar, para a navalla claro. non era non era, a ver, a min regaláron porque meu avó eh, que iso é unha cousa que vo que quería despois máis atrás, non? Eh, meu avó Cordo me camín De pequeno chamábamo carpinteiro Que xa tiñas vocación E a outro, outro veciño chamaba policía, co veciño equivocouse Que saliu camionero Pero eu si salí en carpinteiro, non? Acertou E, e era porque pues, porque me gustaba moito Estrevillar carmaos e tal E claro e se non tiña la navalla, que facías? robábalo robábalo non? Pillaba o cuchillo da cociña Pero claro, despois o cuchillo faltaba E había problemas, non? Quero dicir que Eh, hai que entendelo era, eran outros tempos, eran outras cousas igual que un dos xogos que se nos dá tempo despois de falar, que era pilla nos árbores que, oxe, eu, meu rapaz cando, cando sube nun árbol ali na casa de meus pais, pois estou sempre vigilando e tal, perdiu presio presío si candera como ele, eu faci o doble de peor pero bueno, ese é outro tema aparte as cousas cambian e hai que, hai que seguir cos tempos, ni un tempo foi mellor, nin outro é peor en fin, son cambios que hai ahora protexemos máis e antes pues, o que lles preocupaban era enchernos a barriga e se si nos macábamosmos xogando, por pues bueno, ir parchando como se pode. <risas> bueno é outra, outra cousa que me, que me trae bons recordos era cando había que ir, a, eh, na, na miña zona decías apañar os nabos no sitios non sei como se dí hai que ir apañar unhos nabos, unha carreta de nabos para traer para as vacas pois porque facía moi mal tempo ou porque nevaba e as vacas non podían ir para fora entón había que darlle de comer, claro, na corte entonces íbamos a apañar os nabos e eu acordome con meu irmán o maior que o que facíamos era apañábamos e no medio de, de, de apañar porque íbamos solos Claro, lóxicamente, a Leira estaba ali ao lado da casa E aqueles nabos que tiñan a cachola máis grande Collíamos e con eso facíamos os xoguetes E que xoguetes facíamos? Eu acórdome de dous en concreto que facíamos casi sempre Entón, cando conseguíamos unha cachola moi grande Facíamos un carro Empezábamos a cortar co cuchillo E facíamos un, un, uh, o que era a forma dun carro Un carro tradicional Entonces, para poñerlle a cabezalla o carro, o que facíamos era que cortábamos unha unha pola de, de salgueiro ou de, sí, de, salgueiro, de salgueiro larga, e depois cortábamos outra e metíamosllo o que facía de eixe, do eixe do carro. E con outra cachola de nabo facíamos as rodas. Entonces, ca pola larga ti facías o teu carro e despois ibas tirando e como se si eras o carro. E Sempre eh, gusta me recalcar, O xogo en si sí non era depois andar tirando do carro, o xogo en si sí era facer ese xogo, non? Claro, porque unha vez que tiñades o carro, había algún xogo, algunhas normas para si alguén gaña ou Era facer o carro, depois incluso lle facías os fueiros, eh, poñerlle polas encima e ibas tirando do carro, ti, como se si foras as vacas, e era ese, ese era o xogo. era o xogo en si. Sí. Depois incluso con outra cachola que encontráramos así tamén grande outro dos xogos era facer un porco Entonces collías co cuchilla empezabas a labrar na cachola empezabas a facer, a facer, a facer hasta que facías un, pues eso, un porco e a ver cal era o que lle salía o, o animal máis ben feito uh -huh. non? e con eso pues mira, con eso estabas traballando porque tiñas que ir a apañar os nabos pero tamén estabas xogando E unha cousa máis importante, que eu sempre digo, e que é que nunha cousa na que si sí creo que empeoramos agora bastante, é que, por exemplo, eu digo por min e como co, o e como o rapaz, non? Que lles damos todo feito. E estropese un xoguete non importa que compramos outro novo, non? E eu, cando vexo o meu rapaz que lle gustan moitísimo moitísimos dinosaurios, moitísimo os animales Os coches iso non, pero o todo que señan animais, e dinosaurios é que é unha cousa loca, non? e, e calé a miña sorpresa, que a veces fai un os dinosaurios, caspinzas da roupa que me quedo, quedo moi abarrayado, digo, pero mira que cabeza. E ademais é que se parece o tirannosaurus rex, e ademais é que se parece o cuello largo como el se chama, non? E digo, é que ese é o que me gusta a min. Que o rapaz este, que llest, Como dicía meu abuelo Como lle estribilla a cabeza este rapaz Eso quere dicir que o rapaz Ten cousas na cabeza eh? Que non é aquel camión E veñan puxarlle Que si, sí, que tamén é un xogo Non, non estou dicindo que non pero A min gustame que o rapaz Que, que xese eso, que teña que inventar Que teña que facer cousas para xogar Non solo co xoguete ou que a consola Que darle ali o botonzinho, pa botonzinho E xa está feito non, non. É que aquí ti tes que argallar ca cabeza E tes que facer Bueno E pasando despois a outro, a, outro, a outras cousas que facíamos Por exemplo, cando había que ir recoller a poma Nos chamábamos a poma a folla do pino Polo menos na, na, na minha zona Decías así, a poma Ou a folla dos carballos Pero normalmente a poma chamábase a dos pinos non? Entón se eu acordome Cando íamos a recoller a poma dos pinos Unha das cousas que me gustaba moitísimo Moitísimo fancer Era que arrancaba un cacho de, de, de casca ou un pino e con ese cacho de casca canavalla pues, a facer figuras de, de, de todo tipo, según for o cacho. Se si era máis grande, pues, figuras máis grandes. E se si eran máis pequenas, pues, eh, figuras máis pequenas. pois pues, Facíamos desde barcos, animais, eh, eh, o sea todo tipo de artiluxos que podiéramos sacar dai, canavalla, co cuchillo, co, co que túéramos a man, pues facíamolo, non? Eh, por exemplo, eu que facía moito era, bueno, puxen aquí pipa, creo que en galego é cachimba, non? Non sei se si é, bueno, unha pipa, <ríe> decímolo así. Eh, o, mm, cos, os carballos teñen un unha eu chamollle carocha, pero carocha non é o nome, porque carocha sería do millo, pero teñen un é eh, unha protección que, que elabora o carballo contra uns determinados hongos pero non me recordo ahora xusto como é que se chamo o nombre, pero bueno, deixámolo sin carochas, non? Pois eso que facíamos era que collías un pau e clavabas esa carocha, por decilo de alguna forma, cortáballe a parte de arriba, vaciábalo o e facías unha pipa de fumar, non? Como se si fixeras unha pipa. Todos estes xogos moitas veces eran imitacións do que ti vías, do que ti vías os maiores, non, pois ti vias a xente que fumaba ca pipa e ti facías a pipa, non? Eh, por exemplo, facer un, un habano cas caspolar dos, dos carballos, cando viase un carballizo novo, cortábalo, fendíalo en varias a, unha, unha parte da pola, fendíalo en varios cachiños e despois trenzávalle con folla eh, con poliñas de salgueiro e facías unha, un un abano que moitas veces os xabanos utilizávanse nas cociñar de leña cando non tiraban ben para darlles aire para que acabaran tirando. Bueno, pois pues eso faciámolo nós tamén xogando, non? Ou por exemplo, eh unha cousa que, que tamén lle fago moito ao meu rapaz pero como faz? Pero como fas? Era coller unha unha folla da vineiro o máis grande posible, se a poden ser tierna, ou sea, cando é primavera, e pola eh xuntas o dedo índice co dedo pulgar, facendo como unha O entonces posa a folla encima e co outro dedo puxarlle un pouquinho para baixo e que, e que se acople ben os dedos entonces ves que a outra máu pegas fuerte colla a a presión e fai un estalo non bueno, pois pues isto eran eran o que, tiña, o que tiñamos para facer para pasar o rato non? eu acordome que isto que me enseñou meu pai unha vez estando cas vacas nun prado, eu estaba aburrido E xa me fixeron chiflo, xa me fixera de todo e, A que non sabes esto, non? E pá, que digo, bueno, pues mira que cousas, non? Eu, e hoxe en día eu digo yo ao meu fillo E pon a mesma cara de bobo que ponía eu daquelas, non? Por exemplo, outra cousa moi simpática Era cando íbamos a, a, a coller a erba Tanto da que fora a erba seca como a erba, a erba verde e, Cando eran terreos moi húmedos Había unha unhos xuncos non, é unha erva eh, que así que pode ter sobre dun metro de, de alta. Entonces arrancávamos estes xuncos e a parte que arrancabas da terra, quitáballes un um, un cachiño, como cando se pela un plátano. Que pelas así un cachiño de monda, bueno, pois ti poñías o, o resto do xunco no medio do dedo índice e do dedo gordo e ese cacho que arrancabas tirábases así un pouquiño por él E cando estabas preparado Sin apretar, pegabase un tirón fuerte E era como se si pelaras Todo xunco hasta baixo E saltaba disparado para arriba Como se si for unha bomba de palenque Hombre, Non con tanta altura, <risas> lógicamente Nenco ruido, mismo ruido ¿no? Pero bueno, pues, ali nos poníamos a competir a ver, a ver quen era o que lle subía a súa bomba máis alto E eso o millor, pues dábache para estar Pues media tarde ali Venga, dalle que te dálle ca, ca bomba, non? E facía descompeticións Claro, claro, a, sí. a, a competición era ver quen era o que lanzaba máis leixos a o que, quen lle subía máis alto a, a bomba, E ¿no? había algunha técnica, algún truco para que subira máis? Si collexes o cacho moi gordo, eh, non subía tanto, se si coller máis finiño subía máis. Efectivamente. Depous outra cousa era cando nos tocaba dir as castañas eh, para comer, lógicamente. E eh, Que estouto unha alegría moi grande o ano pasado no colexio do meu rapaz que lle mandaron facer unha figura con castañas. E loxicamente, xa que dixen antes que lle gustaban os dinosaurios, como que facer, coubo que facer un dinosaurio. Pero claro, el xa compramos palillos feitos destos largos e só era chuzar nas castañas o mellor posible e poñelos. Eso mismo faciámolo nos daquelas, pero claro, había que facer os palillos e as castañas. E calero xogo. Pois pues facer a figura por pues facer unha vaca eh, facer un porco facer calquera animal Imitando oh, pues, as cousas que vías E ese era o xogo Non no momento para a barda pañar castañas E por vamos a facer isto Venga, poñémonos a A facer figuras Despois, por exemplo Outra cousa que é o que facía con meu avó Meu avó eh, Tiñamos a suerte de ter un forno de leña porque se cocía o pan na casa, non? E, e a primeira vez que vinha a meu avó é facendo, eh, enqueirando varas, eh, varas ou bastóns, non? Ou incluso facendo arloras po carro. Enqueirar é quentar unha madeira no forno hasta que bota toda a xavia e esa madeira entón o que se fai é que se pode moldear para, do, para onde ti queres. Entonces amigo que me chamaba moita atención era como se facían os bastóns, parecía, pero como pode quedar así a madeira como tal. Hasta que meu avuelo me dixo, mira isto, hai que facelo así, non? Entonces ibas ao monte, cortabas un ou cando estabas no monte, cortabas unha pola de... De... de castiñeiro, de carballo e cando cando se cocía o pan, unha vez que se cocía o pan co forno que estaba quente, ti torcías da barra a forma do bastón e tábalo porque había que quitarle a casca, e con esa casca ataba o propio bastón. Metíalo dentro do forno, sin que se queimara, tiña que estar un determinado tempo, entonces se evaporaba xa si xa sabia, e o sacalo, e deixalo pues, 15 días ou así, ou quitarle o a casca que estaba termando desa de forma, pois pues, xa quedaba así. Ese era enqueirar, non? E, bueno, pues a raíz de iso, pues facíamos, o, como teño dito aquí outras veces, parte de facer o bastón, facías arcos, e con esa técnica, pues bueno, utilizábamos-la para todo que, o que podíamos. E por eso digo que todos estes xogos que acabamos de falar agora, eh, pues bueno, son xogos que eh, non é en sí un xogo, pero si sí é un xogo, non porque eran xogos para distraerse, para que o traballo fora máis ameno, E, bueno, para levarlo un pouquiño mellor Eu, tiñamos un par de cousiñas máis Para sí. falar Xavir Iglesias Con a servidora nesta tarde Non vai a ser posible porque as seis Saben os nosos oyentes que entra o informativo Pero eu, si lle quero decir a Javier Que queda convidado para o Vindeiro Martes Non, o seguinte Que se xa chegue a Taquíata Radio E seguimos falando de, de máis xogos. Bueno, pois pues, si, si podemos Intentaremos ir si intentaremos estar aquí falar outro poquinho máis destas cousas. Moitísimas gracias, Xaver. Moitas gracias a vós por invitar.